Akitanieko eskualdetik indargundi bat egintzen, Donianek garazitik Baionateko trenbilearen arrabegitzeko orotara talata nohi milun euro, bainan egia erran kritikak ere entzun ziren, zeren eta lanak berriz egitekoak edo askartzekoak izan ziren guneka eta beste agazoen batzuengatik ere bai, hori Matio Berge akitaneko kontseilariak aipatzen daguna. Depu le début tout le monde exprime que le service n’pa satisfaza. Alaldiz astapenetik denek la diogu xeerrubitua ez delala egokia.lama Pay Bas du transport ur bere gain du <truzitra> garraio parte bat eta eskual hiriel <truzitra> kargoak beste parte bat. <truzitra> Garaiio sindikata kompetentziak eskuratu onduan, baiak etnetik eta bai eskoritik eskaintza zabaltzeko naikeria agertu da. de <truzitra> euro sur 7. Zermaneretan zabalduko den eta hobetuko den tren pasaia barnekaldeko bide hortan zehaztu daokuatu berjek. Lotro vol de multiplier les fréquences sur la partie baion kanbo. Gure aikeria da tren pasia pas ja, hemendattze pas pa baiionata kanbonen artitian. Eta jadeniki bidtzen zen trainarekin kurzatzeko posibilitatearekin. 4 e Horotarat errotaioak doblatuko dira. Basen lauo angin, eta beste hainbeste gehitu nahi ditugu. Eta ten oreak ere egukitu nahi ditugu, bereziki langileenzat eta ikasleentzat. Ez dadin bakarrik behilarien treina izan. Kosta prezioa, miliun bat eta euro izanen da, parte bat eskualdeak eta beste partea hiri elkarguak bere gain hartuko dutenak.